Репрезентативний характер. Ця культура з другого тисячоліття до Христа була властива однаково як північній лісовій смузі, городіж, райки, кирильські селище в Києві, так і півдню, степові, причорноморські смузі, Усатова під Одесою, білозерка в гирлі Дніпра, паркани на Дністрі тощо який расово-генетичний процес відповідає цьому культурно-історичному. Тілопальний спосіб поховання, з одного боку, відсутність статуеток і з другого, не дають нам поки що в руки фактичного матеріалу, але певне одне – та раса, що на попередньому етапі зникає, хоч якоюсь мірою і спричиняється до формування нового расового типу, консолідується – Змішується з останнім. Перехід від цих аналогічних культур в період з 2 до першого тисячоліття перед Різдвом Христовим не зовсім ясний, але і свідчення археології і письмових джерел кажуть нам, що в останньому тисячолітті перед Різдвом на території України проходив інтенсивний процес елінізації тобільного населення. Деякі вчені заперечували існування латену на Україні, але це було хибною гіпотезою. Той самий процес, що відбувався на Заході, еллінізація тобільної людності, проходив і на Придніпров'ї, призвівши до витворення тотожніх культурних форм. Розкопів хвойки в Зарубинцях і Самойловича в Корчоваті під Києвом Каталогізація наявних аналогічних пам'яток довели суцільне поширення в середньому Придніпров'ї в останні століття перед Різдвом однерідної культури, витвореної тубільним населенням під безпосереднім впливом еллінської культури північно-чорноморських міст. Коли Геродот першу половину п'ятого віку перед Різдвом говорив про елліностиків, він мав цілковиту рацію. Відповідно до цього, на основі цієї культури заробенецько корчоватівського типу з останніх століть до Різдва відтворюється культура піль поховань перших століть по Різдві, яка засвідчує не тільки високий розвиток культури і безпосередній зв'язок культури з античним середземноморським світом, але й надзвичайну густоту заселення та суцільне поширення цієї культури на всій території України від Дністра і Західного Бугу до Дінця і Дон. На сьогодні ми маємо вже понад 200 пам'яток цієї культури. Присутність значного антропологічного матеріалу дозволить вже в найближчий час точно встановити расовий тип населення України в 1-5 столітті по Різдві. Що дуже важливо для наступних антропологічних стверджень і висновків оскільки ця археологічна культура збереглася до наших часів етнографічно цілком виразно засвідчена в тотожніх формах і з тотожнім лискованим графічним орнаментом за наших часів на Західній Україні та Волині. Сучасна українська селянська миска, горщик, гелек і так далі безпосередньо сходить до форми типів та орнаментів з спіль Поховань перших століть нашої ери Черняхів Маслово, Привільне і т.д. Але стверджуючи прямий і безпосередній зв'язок сучасної етнографічної культури українського народу з антично тубільною культурою Піль Поховань перших століть нашої ери, не треба забувати, що саме в середині першого тисячоліття десь в 4-5 столітті Поріздві, ця остання, зникає у своєму суцільному поширенні на території України. Світова криза античного світу в бурхливих хвилях епохи великого переселення народів спричиняється до знищення цієї культури України у першому 4 столітті Поріздві. На арені історії з'являються слав'яни, своєрідний парадокс, історичні письмові джерела – з другого і першого століття виразно кажуть про славян на території України, але з цього періоду ми маємо як наслідки архіологічних кандидатів.